Fens död. Fen hade varit hövding över Fenjerna i många år, och slutligen dräpt sin fars mördare, Mac Morna. Det fanns ingen som kunde tävla med honom i fråga om tappra bedrifter, magi, skaldekonst eller vishet, och han åtnjöt överallt stor aktning. Många år tidigare hade det emellertid spots att fen skulle dö på Irland ett visst år. Och när det året infäll, beslöt fen att för säkerhets skull lämna Irland och bege sig till Skottland. Fens män beklagade sig över hans beslut och sa, Fien, nog har vi väl mat och dryck för att föda dig ett helt år på Irland». Vi ska var och en i tur och ordning undfägna dig med mat och förnöjelser varje kväll i våra egna hus, på det sätt som anstår fänjernas konung. Fön rördes av deras tillgivenhet och kunde inte förmå sig att avböja erbjudandet. Det föll sig så att den som först stod på tur att visa Fön sin gästfrihet– var Fairtai vars hustru var dotter till morna. deras son Fairly broddes på sin morfar i fråga om järvhet och styrka och han hade aldrig förlåtit Fen, morfaderns död Fen hade bara en liten skara krigare med sig när han kom till Fairtais hus och när Fairly såg detta Samlade han några av sina fränder Och det ingick en sammansvärjning mot Fen Fen inkvarterade de flesta av sina män utanför borgen Inne i gästabudsalen var en ståtlig festmåltid framdukad till hans ära På väggarna hängde vackra vävnader Golvet var bestrött med ljuvligt doftande säv och en stor eld brann mitt i salen När Fion tillsammans med sina förnämsta krigare Satt vid det långa festbordet Hördes plötsligt tumult nere i salen Och han såg en skara stridslystna män komma emot sig Det anklagade Fions män för att ha dödat deras boskap Och till och med deras bönder Sådana företag behagar oss inte Ropade Furley Stilla dig, sa Fen och försökte blidka honom Ni ska få två kor för var och en som är stulen Och detsamma för hästar och får Fen visste att männen ljög För att få ett skäl att angripa honom och hans män Du har inte kommit hit med fred i sinnet, ropade Furley Du har kommit hit för att dräpa oss Som du dräpte våra fäder Och våra fäders fäder så kastade han sig rasande över fön Fön och hans krigare Reste sig då som en man Och vilt slagsmål utbröt Fertai försökte skapa ordning Och skydda sin gäst Men ingen lyssnade på vad han sa Och 27 tappra krigare Hade redan fallit När Fertais hustru till slut Hörde oväsendet Och kom rusande in i salen Med den mönstrade salen Bortsliten från huvudet och barmen blottad som tecken på fred Hon förbrödde sin son med skarpa ord Min son, ropade hon Du sviker din krigarheder Och drar olycka över dig När du förråder den frejdade fen Här i vårt eget hus Ut härifrån genast Färli lydde sin mor Men ropade till fen på vägen ut jag utmanar dig på strid vid Atbress i morgon. Fion antog Färlis utmaning och tidigt nästa morgon gick han med sina 150 män till Vodstället vid Atbress i floden Bojn, sida 61. Där stod Fertai och Färli i spetsen för 3000 man uppställda till strid. Fion blev bestört inför denna övermakt och sände kvinnan Birgad över till Fertai och Ferli med erbjudande om frikostiga fredsvillkor. Fertai hade gärna godtagit dessa, men hans son ville ha strid. Godtag villkoren, sa Fertai. Fion är mycket fest vid dig, och som barn vistades du ständigt i hans hus. Fion och jag ska aldrig mer dricka en skål tillsammans, sa Färli förbittrat Och aldrig mer trädde jag in i hans hus Det är dåraktigt, sa Fertaj Fion är en ädel och frejdad furste Stark och tapper i fält Detta är dårskap Strid eller ingenting, ropade Färli rasande Och sände hånleende tillbaka Birgad Säg den gamle orkeslöse gubben det Vid min själ morrade Fen när han fick budet Jag svär att jag ska kämpa mot honom Som om jag vore en ung pojkvasker Han sände emellertid åter iväg Birgad I ett sista försök att stifta fred Vilket Färli stolt tillbakavisade då reste sig Fenjanas överkonung och klädde sig sakta i sin stridsrustning. Över den tunna fortan av fint silke drog han de vaxade bomullskjortorna, satte på sig ringbrynjan och den dekorerade guldkantade bröstplåten. Därefter satte han på sig ett kraftigt harnesk som nodde honom från låren upp till armhålorna. Det femäggade spjuten ställdes vid hans ena sida Och svärdet med guldfästet vid den andra Skölden med de vackra färgerna och mönstren Spändes fast på hans rygg På huvudet satte han den gyllne hjälmen Som var besatt med gnistrande ädelstenar Så stod han, stridsklädd Som ett högt träd Under vilket hans krigare kunde ta skydd och så stegade han iväg mot vadstället med beslutsamma och vredgade steg. Ingen som såg honom kunde undra över att han var fenjernas konung. Han hade kämpat för Irland i hela sitt liv. Han hade räddat sitt älskade land undan många inkräktare och en stor farsot. Och var nu över 230 år gammal. Utan att låta sig skrämmas av den stora hären som stod uppställd framför honom Förde han sina män i strid och äggade dem till tappra hjältedåd Muntra och glada gjorde sig de 150 krigarna redo för slaget Till ljudet av sin älskade konungs välkända röst Under en skog av glimmande spjut slötte sig tätt samman och höll skyddande upp De glittrande, brokiga sköldarna Trumpetstötar göd Vilda stridsrop Skallade ut över nejden Och utan ett ögonblicks tvekan Stormade de båda härarna Mot varandra Ekot av deras vanvettiga skrik Gengöd i den uppigt Grönskande skogen Och mellan de klippiga bergsbranterna Och trängde in I de djupaste grottor och lugnaste havsvikar Så slungade de sina dödande kastspjut Och tunga stenar mot fienden Och stack ner dem med sina äggade stickspjut. Den våldsamma striden pågick Tills slutligen fänjernas tappra skara Besegrades av förlis horder av soldater Som var mångdubbelt överlägsna till antalet Fön själv tycktes falla i striden och klanen Morna svingade spjuten i triumf och stämde upp segersånger. Sida 62 Det såg ut som om Fön och många av hans mest framstående krigare stupade i striden. Men så vet vi att det inte var. Folket från den andra världen Kom i hemlighet till fänjernas hjälp Och bar dem till sina högar Där de fick vila ut medan såren läktes Och där ligger det ännu i denna dag Försänkta i sömn med hästar och vapen vid sin sida I väntan på att väckas av trumpeter Som talar om att deras älskade land befinner sig i fara Då stiger det åter upp som i sin krafts dagar och griper vapnen, sporrar hästarna och tränger upp ur jordhålorna för att försvara sitt folk.